Насправді він не був певен, що там безодня, вони втратили своє єдине джерело світла ще до того, як побачили, що чекає на них попереду. Якби ж то шторм... тільки не з'явився струмінь повітря, якби ж то в них було інше джерело світла а не ці свічки, інше світло? А може, в них воно є? Джейсона долоня стиснула в кишені дерев'яну скриньку з кульками. «У темряві грота земля світло врятує!» Хлопець обережно витягнув скриньку з кишені штанів і відкрив її. Кілька глиняних кульок випали йому на долоню, а потім посипалося вниз. «Один, два, три!» – рахував Джейсон. На рахунок три кульки об щось стукнулись, розсипались на дрібочки і полетіли далі. Раптом Джейсон почув голос Джулі, яка гукала його. Але він намагався дослухатися лише до шуму кульок. Вони билися об щось, знову і знову. Дуже часто. Аж надто часто. Джейсон кинув ще одну кульку прямо поперед себе. Спочатку тиша, а вже за нить. Тук-тук-тук-тук-тук. І знову тиша. Там вже не було без одні. Глиняні кульки стукалися об камінь, який, здавалося, був не так вже й далеко від Джейсона. Наступну кульку хлопець закинув трішки далі. І знову почулося тук-тук-тук-тук-тук-тук. Кинув втретє, ще далі. Тук. Глиняна кулька впала і зупинилась. Вона впала на протилежному боці. Отже, перед ним була не прірва, а лише яма. Яма, що розділяла тунель на дві частини, проте вона не могла бути ширшою за скільки? Метр? Можливо, і менше. На мить Джесінорі здалося, що він побачив світлу крапочку, слабеньку цяточку світла, яка замиготіла в тому місці, куди впала остання глиняна кулька. Світловий сигнал, що загорівся і миттєво згас. «Як таке може бути?» – здивовано подумав хлопець. «Джейсоне! Джейсоне!» – все ще гукала Джулія позаду нього. На кілька світлових років позаду нього. Джейсоне видихнув все повітря, що було в його легенях. Після цього випустив з руки скриньку з глиняними кульками у безодню. І стрибнув. «Це був стривок у порожнечу, у ніщо. У таємницю. Ривок. Його тіло поринуло в темряву, А тим часом під ним Сотні кульок земля-світло Неслися вниз, зникаючи у сутінках. Джейсон стрибнув, бо Був впеваний тому, що має це зробити. Що тунель, яким вони пішли, Саме той єдиний шлях униз. Він стрибнув, бо сказав собі, Що іноді потрібно знайти сміливість Просто стрибнути та й годі. Головне знати, що твій вчинок правильний. Він стрибнув, бо в нього була така сміливість, рішучість і навіть трохи божевілля. Угоді вдавати із себе героя треба просто ним бути. Джейсон приземлився на твердий камінь і з полегшенням зітхнув йому здалося, неначе його стрибавка тривала років сто але тут на нього чекало несподіване відкриття. Рік із Джулією чули гухий стукіт глиняних кульок, які падали у прірву, але, але в темряві вони не могли зрозуміти, що відбувається. І раптом до них долинув сміх Джейсона. Гей, друзі! Вона, вона маленька! Це навіть не я, це просто дурниця, це найменше... «Прірвав у світі!» – крикнув він. «Джейсоне?» «Я перестрібнув її! Вона дав шички не більше метра!» «Досить підійти до краю і витягнути ногу!» «Ріку, Джулія, ви мене почули?» «Що тепер березеш? Ти, ти що, справді стрибниць?» – крикнула приголомшена Джулія. «Не одразу!» «Спочатку скористався глиняними кульками!» Я кидав їх вниз, щоб почути, чи вони відскакували. І вони таки відскакували, але це не так часто. І тоді я зрозумів, що діаметр цієї ями не дуже великий. І тоді ти хит здурів. Нащо що все зробив? Джейсон не спромігся відповісти сестрі. Він не знаходив слів, щоб пояснити те відчуття відчуженості, що вхопили його перед самим стрибком. І те, чому він викинув у прірву скриньку з, з глиняними кульками. Ну, годі, я вже стрибнув, перепрошую, пробурмотів хлопець. Перепрошуєш? Я, я от мама повернеться, я тоді рік спробував заспокоїти Джулію, а потім підійшов до самого краю ями і поцікавився у Джейсона. Чи на протилежному бочі протяг такий самий, протяг такий самий сильний? Ні. Мені здається, тут він значно менше, відповів Джейсон. Чудово. Рік, повагавшись, стрибнув до друга і там, після кількох спроб, знову запалив свічки. Цього світла було достатньо, щоб розледіти обличчя один одного. Джейсон з ріком стояли по один бік ями, а Джулія по інший. Дивись, вигукнув Джейсон, показуючи під ноги. Насправді, прірва виявилася неширшою ширшою за каналізаційної люки. Ні, на камені й досі виднілися по ржавілі сліди від старого мотивого ободу. Напевно, тут колись була кришка або грати, промовив рік. Джейсон простягнув руку джолі, але дівчинка проігнорувала його і сама перестрибнула через яму, намагаючись надивитися вниз. Ну ж бо, ходімо. Промовила вона, запаливши собі свічку і рушила вперед. Хвилину тому чи ну, хвилину чи дві всі йшли мовчки, поки туней раптом не закінчився. З нього стоп, роздратовано вирвалося у Джулії. Підійшовши до неї, рік із Джейсоном побачили печеру з голими стінами, видовбану просто у скелі. На перший погляд вона не мала іншого виходу. Підлога теж була викладена тесаними кам... камнями, як і у кульній кімнаті, з якої вони прийшли. Проте значно менше. Стелю перетинало товсте ребро не... на кшталт тих, що можна побачити у фатичних соборах. «Здається мені, тут все і закінчиться», промовила Джулія, роздираючись навколо. Зазвичкою всі троє почали розглядати стіни, підлогу і стелю печери, піднесучи до них свічки. Діти намагалися не пропустити жодної деталі. Той, хто видав во всю печеру, міг підготувати для них ще одне випробування. «Ну ні», – промовила Джулія після першого безрезультатного огляду кімнати. «Тепер вже їм назад не піду». Вона всілась на фошіпки посеред печери і стала розглядати її ще пильніше. «Так, Виходу немає, пробурмотів рік, торкаючись вигнутих стін. Вони сходилися до ребра на стелі, так само, як дощина обвивка сутна сходиться до кіля. Що довше хлопець розмірковував про цю схожість, то більше йому здавалось, ніби він потрапив під перевернутий човен. Рік згадав ці дні, коли бігав пляжем і ховався під перевернутими рибальськими чавнами, які витягали на берег, щоб просушити. «Мені здається, що я зараз стою під перевернутим човном», – промовив він в вказуючи близнюкам на кіль на стелі і на оптічну форму печери. «А як же вибратися з-під перевернутого човна?», – запитав його Джейсон. «Двамя способами», – посміхнувся Рік. «Або накивати в коли господар дрохи підніме човен і помітить тебе, або самому підняти човен за борт і талиску взнути з-під нього». Хлопці почали обмацувати сантилетри сантиметри ті, ті місця, де стіни сходилися з підлогою. Камінь, камінь, камінь. Джулія все ще сиділа в центрі печери. Вона піднесла до гори свічку і почала щось рафувати. Один, два, три і четвертий. Джейсони з Ріком розчаровано закінчили обхід печери по колу. Тут скрізь лише камінь. Ловці обернулися до Джулії. Біля її ніг знову щось класне. Плах! А ще, а потім ще. Ти-ти-ти-плах! здається я щось знайшла», – задоволено повідомлила дівчина. Розділ 18. Нагорі. Нестор підійшов до панорамного вікна у вежі і різким руком зачинив його. Рано чи пізно доведеться тебе все ж таки полагодити, пробурмотів він, озираючись. Щойно садівник зачинив вікно, як струмінь крижаного повітря, що підіймався знизу, різко в Нестор уважно оглянув флот з маленьких копій і задоволено зауважив, що щоденник, на якому стояв корабель Око Нефертіті, зник. Старий посміхнувся та вийшов з кімнати. У дзеркальних дверях, навіть крізь темряву будинку він сміх розгледіти від дзеркалення чоловіка, розмиті обриси якого майже поглинула тінь. Ніхто з них довго не наважувався порушити тишу. Діти пішли вниз, нарешті проказав Нестор. За вікнами й досі ревла буря. Я на це й розраховував, відповів чоловік. Він справді на це розраховував. Але й добре усвідомлював, що між тим, на що розраховуєш, і тим, чого досягаєш, лежить справжня безотня. Але я затулив двері. Хіба це розумно? Нестор розвернувся. Він ледь стримувався від спопусу збігти цими сходами, але пильно про... поглянув на дзеркалення і промовив. Вони молодці, вони сміливі, їм по-справжньому щастить. Але насамперед вони молодці». Вони заслуговували на цю спробу. Ніхто їм нічого не пояснював, не давав жодної поради. Вони могли собі зашкодити. Може, вони нічого і не зрозуміють, але якщо зрозуміють, і натраплять на двері. Що тоді? Тоді не знаю. Якщо вони їх відчинять, станеся віддат. Е, може, ні. Вони в богоці. Я залишив їм, Настур виправився. І я залишив Джейсонові підказку, щоб він не скористався. Між ними знову запала тривала тиша. Хіба таке буває, щоб 11-річний хлопчик керувався чиєюсь підказкою? Хто зна, може й буває. Я обирав їх дуже ретельно. Чоловік на якусь мить замислився, а потім похитав головою. Насправді вони обрані випадково. Нестор не відповів. Він швидко, наскільки міг, спустився сходами, увійшов у кам'яну кімнату і побачив відсунену шафу. Потім подивився на двері. Вони були зачинені. Усі чотири ключі діти забрали з собою, а на підлозі залишили лише декілька пожмаканих аркушів. Нестор насупився і попрямував до вітальні, де ніжно погладив статую рибалки і підняв з підлоги свій плащ. Потім він настіж відчинив двері у дощ. У нього не виходила з голови ця розмова. Нестор і сам добре знав, що діти обрані на вання. Але інших варіантів було не так вже й багато. Або вони, або місць Ньютон. Іноді випадковість краще за ретельний відбір. Про старий сидівник, виходячи з вілли Арго. Розділ дев'ятнадцятий. Внизу. Точно в центрі підлоги лежали чотири великі камені. Джулія помітила, що варто легенько натиснути на них, як вони починають розвертатися на 90 градусів. І при цьому лунають такі звуки, як при заведенні якогось механізму. Я переконана, що загадка у цих чотирьох каменях заявила дівчина, посміхаючись. Ви чуєте цей звук, коли я їх повертаю? Боже, ти маєш рацію, погодився з нею в рік. Але як саме їх треба повертати? І що робити потім? Це неможливо, тут безліч варіантів, мало не простогнав Джейсу. Однак Джулія почала рішуче повертати всі камені. Ти знаєш, що робити, Джулія? – запитав у неї брат. І гадки немає, – відказала дівчина, спокійно продовжуючи повертати камені. Але в мене немає бажання морочитись годинами над тим, як вони мають повертатися. Раптом із під землі почувся гуркіт. Джуліє, обережно. вигукнув Джейсон. Джулія зачекала, доки гуркіт стихне, а потім знову взялася за своє. А з чотирьох один тебе поведе вниз. Хіба не так? промовила вона до сама до себе вголос. Ну, ж бока повертайтеся. Джейсон розгублено дивився на сестру. «Ти маєш на увазі, що один із цих каменів поведе вниз? плак, плак!», плак. «А ж!» – підтвердила Джулія. Підлога в кімнаті задрижала і почувся скрегить, ніби десь обернулися старовинні залізні шестерні. «Ну ось!» – заявила Джулія, підводячись. Зі скрипом один із каменів раптом відсунувся. «Ну звичайно, це люк!» Промутів Джейсон із чирно захватом, поглянувши на сестру. «Трястся, як ти це зробила?» – запитав приголомшений Рік. Свічки почали надто швидко зменшуватись. Щоб знову не в сілковитій темряві, друзі вирішили залишити горіти лише одну з них. Тримаючи її перед собою, Джейсон, Джулія та Рік змогли зазирнути всередину люка. Ні, що там? Є якісь сходи?» Рік став навколишки і навколишки обстежив темний отпір. Джейсон підсвічував йому недоварком слічки. «Ні, це не сходи. Поверхня гладенька, я би сказав, що це ринва!» У голосі хлопців відчувалася стурбованість. Геть вони всі разом посідали на підлогу, аби вирішити, що робити далі. Світло слічки тьм'янішилося. Темрява, що густішала навколо, тільки підстилювала їхню занепокоєність. Діти не згодили очей з люка. Він був достатньо великий, щоб будь-втосник міг залізти туди і з'ясувати, куди ведеться ринба. Проте ніхто не мав бажання пірнути в темряву на зустрічне відомості. От якби ж ми взяли мотузку, вкотре дорікнув їм рік. «Джейсона, в мене ідея. Джулія навпомаски дотяглася до словника і оглянула його з усіх боків. Ідіть сюди та слухайте, покликала вона. Потім присіла на почивки перед самим люком і пустила словник ринвою. Книга негайно зникла у темряві. Рік подивився на Джулію і пополотнів. А дівчина спокійно прислухалась, щоб дізналася, що станеться зі словником. Було чути, як він ковзає, ковзає і ковзає, аж доки все не стихло. «Можна поцікавитися, на що цей експеримент? Щоб втратити єдину корисну річ, яка у нас залишилася?» – спитав її розлючений рік. Джулія задумливо почукала потилицю. «Не знаю, я сподівалася щось почути, наприклад, чи не він потрібену воду. А якби він все-таки впав у воду, не вагамовав рік. Гаразд, тоді б ми знали, що ринва веде до води. Тоді б не залаштує зі словником, яким яким неможливо користуватися. Який? Який? Рік показав на отвір із ринвою, а потім нервово знизав плечима. Уже нічого не поробиш, промовив Джейсон. Уже нічого не поробиш, придражлив його рік. Звідки ви взялися такі розумні? І ти підходиш у повній темряві до краю, я не пробуєш перескочити її, а твоя сестричка, що не знайшовши потаємний хід, кидає в нього словник, аби з'ясувати, що з цього буде. Як вам взагалі таке спадає на думку. Правильно радив мені татуші, не довірятися містюкам. Дідько, ви так швидко втілюєте в життя свої абсурдні ідеї, ще раз не встигаю сказати вам ні, зачекаєте. Розлючений хлопець підхопився і пішов геть. Усе ще бурночий щось в тому підніс. Джейсон з Джулією обмінялись довгими змовницькими поглядами. «Схоже, ти розлютила його!» – прошепотів хлопець сестрі. «Ай-яй-яй!» – спробувала віджартуватися Джулія, але її посмішка вийшла напруженою. Їй важко було це визнати, але рік на сто відсотків мав расі. Цілий день Джулія дорікала братові, але зараз там вона зробила найбільшу дурницю. І це після того, як самотужки змогла знайти люки у підлозі. «Я все владнаю», – пообіцяв їй Джейсон, підвівся і рушив до ріка, рушуче налаштований поговорити з другом. Тіні хлопців, які падали на освітлену свічку і стіну печери, були схожі на тіні двох велетів. Джулія перевела погляд на рин. Потім нарікає, та й саме скинув з плеча руку Джейсона. Джу... Дівчина подсунулася до краю і опустила ноги в люк так, що її підошві доторкнулися до слизького каменя. «Словник зміг з'їхати», – прошепотіла вона, підбадьорюючи себе. «Я теж зможу». Потім відштовхнулась від краю і наполовину зникла в отворі. «Хлопці!» – гукнула Джулія перш ніж з'їхати. «Ідіть сюди та снюхайте. Джейсон із ріком обернились. Ні, Джулія, ні. закричав Джейсон. Рік стояв, немов скам'янілий. Джулія посміхнулась до нього, немовби кажучи Пробач, ріку, я не посячила, але зараз усе виправлю, і поїхала вниз. Рік та Джейсон розгублено товклися навколо люка. У. -у, -у горлала Джулія десь нижче, а потім Єє. -е -е Трохи згодом всі... А, а а Раптом тиша. «Джуліє!» – крикнув Джейсон, коли я стала чути голос у сестри. «Джуліє! Джуліє!» Вукаючи сестру на ім'я біля цієї чорної ями в підлозі, він майже втратив відчуття реальності. Рік відштовхнув друга від люка і попросив помовчати хоча в хвилинку. Бо інакше вони не почують Джулію, якщо вона щось крикне у відповідь. І справді, чорно Джейсон замовк, звідкись здалеку почувся її голос. Це неймовірно, фантастично! Хлопці, не може такого бути, не. Здається, з нею все гаразд, зауважив рік. І сто відсотків щорин вона доходить до води, засміявся Джейсон з полегшенням. Хлопці теж. Кортіло побачити, ж там такого фантастичного внизу. Вони покваком сіли в ринву та помчали до Джулії. У ринві палювала цілковита темрява. Джейсон відчув, що пролітає над якимись отворами, а іноді по якихось рівчаках, схожих на нірки комах. Він ліс із з швидкістю час від часу трохи підстрибує. але камінь був мокрим та слизьким. Тому з'їжджати було легко. тертя майже не відчувалося. Після кількох жахливих митей у хлопця з'явилося п'янке відчуття розкутості, І він так само, як і Джулія, заволав уже за першим поворотом. Єссс! А за другий – Позаду чи радше над собою Джейсон чув, як галасує рік. Поступово спуск ставав більш пологим, але Джейсон продовжував летіти, не мов ракета. Невдовзі його викинуло на піщаний берег, де він більш-менш м'яко приземлився. На піску хлопець перекрутився, мов м'ячик, і нарешті розплющив очі, тільки зараз він зрозумів, що весь цей час його очі були закриті. Першим, що побачив Джейсон, був словник забутих мов. А потім хлопець помітив сестру. Джулія стояла в кількох метрах від нього і захоплено роззиралася навколо. Повільні морські хвилі ледь доходили до берега. У повітрі танцювали сотні крихітних варехтливих цяточок, які загоралися одна за одною вздовж стін печери. Джейсон підвівся Земля світло, недовірливо пробумотів він постерігаючи за танцюючими цяточками світла. «Ні!» – промовила Джулія. На долоні в неї лежала глиняна кулька, яку вона обережно розламала. Усередині хлопець побачив стріпотливе в кільце кома. «Це звичайні світлячки, Джейсони!» «Світлячки!» – бурмотів хлопець. «Уов!» – вилків голос позаду нього. «У Джейсона врізалась друга ракета!» Запущена із шаленою швидкістю, і він впав обличчям у пісок. Це прибув в Рік. Розділ 2. Грот. Джейсон, Рік і Джулія підійшли до станого надбережжя, розглядаючи грот, у якому вони опинились. Навколо кружляли сотні світлячків. Від комашок гротом розходилося м'яке світло, наче влітку перед світанком, і лише висока стеля залишалась у темряві. Стіни печери заходили в море. Поверхня води була схожа на рідке дзеркало, яке легенько рухала течія, і ледь повітні хвильки наспішно накочували на берег. Зовні долина в шум негоди. Там, за стінами грота, у відкритому морі розігрався справжній шторм, і було чутно, як хвилі розбиваються об скелі. На березі то опинилися діти, могло зміститися ще з десятеру людей. Він тягнувся до маленького дерев'яного причалу, до якого був пришвартований корабель. Налякані і зацікавлені водночас друзі не зводили з нього очей. Масивний корпус, високий ніс і корма. Корабель просто вражав своєю величчю. З обох його бортів стирчали довгі ряди весел, які, здавалося, були готові всієї шмиті вдарити по воді. Корабель граційно підіймався і знову опускався на хвилях, від чого на кормі ледь чутно подзенькував якірний ланцюг. Я в житті не бачив нічого подібного, нарешті прорушив трипали мовчання рік. Очі хлопця розширилися від захвату. Напевно, це корабель старого уліс Мура, зробило припущення Джулія. Можемо закластися, сестричко. А мені здається, що це корабель вікінгів, сказав рік. Але ж я не бачу тут жодного виходу, здивовано прогурмотів Джейсон, стежачи за польотом світляних комах. І дійсно, не було схоже, щоб цей грот мав якийсь вихід. Він більше нагадував величезний критий басейн від кам'яних стін якого на широченному дзеркалі моря стояв дивовижний корабель. Щоразу, коли зі скелі падали кричні крапельки води, на морській поверхні утворювались. Невеличкі кола, які поступово збільшувалися в діаметрі, цікаво, як сюди потрапив цей корабель. Як вигадаєте, де ми зараз? У гроті давніх друїдів? Спочатку їх вони наважувався відповісти. Гадаю, гадаю, що корабель було збудований безпосередньо тут, у гроті, нарешті припустив рік. Можливо, його збудували ті старі люди, які зробили таємний хід сюди. Ідея Ріка, як і завжди, здавалась найбільш логічною. І якого ж він розміру, запитав Джейсон. Щонайменш 20 метрів не забирився з відповіддю Рі. Я маю на увазі рот. Хлопчина, з ким лише лише знизав плечима. Печера була величезною. Можливо, вона простягалася під усією солоною скелею. І де ж це не упомілець, Джейсоне? обтямившись, прошепотіла Джулія. Гадаю, що ми у приватному басейні Вілли Арго, відповів її брат. Можливо, сюди дещо складно дістатися, але він безумовно вищого гатунку. Природне освітлення комахами, прогулянковий корабель вікінгів, приватне узбережжя». Правда у тіні, але Джулія похитала головою. Десь це місце вже давненько ніхто не відвідував. Чому це? Ти бачив, у якому стані хід? Отвір, завалений камінням, яма в тунелі. І нарешті поглянь на цих світлачків. І що з того? Хіба можливо, щоб у кіл моркові досі ще? Ніхто не бачив, що із цього отвору просочується світло. Чому ніхто не помічав, що скеля вночі світиться? Іноді люди помічали, крутився рік, просто ніхто такого й уявити не міг. А що ж вони тоді уявляли? Наприклад, що це було відзеркалення світла на білих каменях із сусідніх будинків або з маяка, або щось загрозливіше, вогні солоної скелі, відблиски, тіні, що виникають і зникають. Насправді, в будь-якому приморському містечку можна почути чимало таких байок. У кожного мореплавця є своя оповідка про таємничі вогні, що з'являються в морі. Закладаю, що твій тато, але рік не дав Джейсонові договорити. Мій батько ніколи не розповідав мені про такий корабель. Я вгадаю, що корабель ніколи не виходив із грози. Інакше хтось би його безумовно побачив, тоді про нього поплодили чутки справжня загадка цього місця корабель, а не вогні. Діти піднялися на причал, старі дошки якого стали закрозливо скрипіти під ногами. Зовсім поруч граційно покачувався корабель. Джейсон оглянув порожні кочети вдовж бортів та підляті вгору весла, які нагадували йому вишукованих дерев'яних солдатів. Джулія не відводила погляду від грот щогли, що була рази в чотири довшою за весла і застовшки з віковий дуб. Похитуючись разом з кораблем, вона була схожа на велетенський палець, який указував у небо. Рік підійшов до носа зрізбленого дерева, що нагадував велику колу. Він чудовий, вам так не здається, зауважив хлопець і провів рукою по древ... деревині. Цей дотик наповнив його теплом і впевненістю, оскільки близнюки не промовили, а не слівця рік продовжив. Я маю на увазі, що якби я захотів спроєктувати досконалий корабель, він би мав саме такий вигляд. Саме таку форму, щоглу посередині і весла, як на античних кораблях. У цього судна є назва, поцікавився Джейсон. Саме це я й хотів з'ясувати, відповів рік і показав на корпус корабля, де було написано. Метіє, -е", прочитав він, Я? Метіє. -е. Цей корабель називається Метіє? -е". Що за бридке ім'я? фиркнув Джейсон. Мені здається, що останній літера не Е зауважив рік. Може, це написані не нашою мовою? «Цілком ймовірно. Ти колись раніше чув, таке? Метіє!» «Ми можемо зазирнути в наш словник і прочитати», – трутилася Джулія. «Попри подорож з Редвою, він все ще у бездоганному стані». Дівчина зробила гримасту рікуві. «Може, піднімемось на борт?» – запитав Джейсон. Борт з корабля був лише на метр вище від причалу. До того ж тут лежала широка дошка, яку можна було використати як трап. Очі Джейсона засяяли. Рік узяв дошку і затокнув близняків перекинув її на борт. Потім, театрально уклонившись, дав дорогу Джейсонові. Тільки після вас, капітане Джейсоне, Джейсон, спершись на плече приятеля, відповів йому таким же театрально люб'язним тоном: Дякую, капітане Ріку. Потім обернувся до сестри, яка дістала словник, додав Капітане Джуді, я вас чекаю на борту нашого корабля. Він ступив два кроки по досці і стрибнув на палубу. Корабель був цілком зроблений з дерева. Під його палубою розташовувався трюм. Вздовж бортів стояло по десятку дерев'яних лавок, а навпроти них вишикувались весла. Кожна з яких кріпилася до відповідного кочета за допомогою ланцюга. «Це для того, щоб не втратити весло у відкритому морі», – пояснив Рік. «Добре, капітане Ріку», – похвалив його Джейсон. «Метіс», – вигукнула Джулія, гортаючи сторінки словника забутих мов. «Цей корабель називається Метіс і назви написані давньогрецькою мовою». Ага, ось воно що пробурмотів Джейсон. Справді, Метис це значно краща назва, ніж Метьє. І що ж вона означає? М -м, так, Метьє означає мудрість. Так звали першу дружину Зевса, дочку Океана і Тефіди. До речі, у нас цю хлопчину називають Метіда. Вона була дуже розумною і здібною. Зрештою, як і всі жінки. Джулія закрила словники і пішла глянути Тетрю. «Він порожній! Тут немає нічого!» – у її голосі чулося роздратування. Десь у глибині душі вона не втрачала надії знайти великий скарб, який хтось залишив тут, у таємних сковках під скелею. Проте корабель виявився лише порожньою шкаралупкою. На грот щогрі, що стирчала в центрі палуби, не було вітрил, лише чотири товстенні линви, вкриті сільдом. Вони тягнулися від самої верхівки до бортів носа й корми. З одних вітрів пробув рік. Цей корабель ніколи не виходив у море. Або виходив дуже давно. Проте каркас у гарному стані. Навіть інкрустація збереглася. Здається, терадових на ньому не було. Тере-як? Терадові – це морські молюски деревоточці. Вони живляться деревиною суден. Ровляє собі нірки в обшивці кораблів і потихенько знищують її, пояснив Рік, і у Джейсона аж нижня губа відвисла від здивувань. Два її капітани разом пішли на корні. Там з обох боків корпусу стирчало по веслу, значно ширшому за інші. Їхні пази були розташовані десь за метр нижче від верхнього краю бортів. Це терман, сказав Рік. Вони розташовані з обох бортів і з їхньою допомогою в маневрують кораблем. Він показав чеснену що до кожного з зверху кріпиться ще дерев'яна поперечина, через що вони схожі на нахилені навіть літеру «Г». Задяки цим поперечиням можна керувати кораблем, стоячи посеред палуби. А се що? запитав Джесі, вказуючи на, на великий дерев'яний будиночок. Це капітанська каюта, відповів рік, крокуючи до виходу. Хлопець обережно відсунув стару чутову завісу, зіпсовану вологою і часом, і зазирнув усередину. Йому довелось використати запальничку, щоб освітити приміщення. Капітанська каюта здавалась порожньою і занедбаною. Усе, що залишилось від старих шпалер, зависало шмактям зі скелі і стін. Під однією зі стін стояло старе ліжко, затиснуте між двома скринями. До протилежної стіни була приглинчена дошка, яку, напевно, використовували як стіл. На дошці стояв свічник з трьома догарками. Поряд зі свічником хлопці побачили книгу. І трималися Рік приблизився до стола, заполився до гарки і тремтячою рукою доторкнувся до книги. «Це, мабуть, бортовий журнал капітана», – прошепотіла Джулія, підійшовши до хлопців. Рік обережно доторкнувся до кладинки з чорної шкіри і відкрив книг. Зоврій у відкритому морі спалахнула величезна блискавка, освітлюючи обрій. Розділ 21. Останній щоденник На першій сторінці чиїмось елегантним почерком було написано 17 вересня останнього року Напевно, це остання подорож Метіди, нашої розумної мандрівниці, що виконувала всі наші забагатки і насла нас у димикотіння. Але настав день, коли нема кому більше зрушити її з місця. Руки, що тримали кермо, більше не мовити робити цього. Мої надто старі та знестилені, а людини, яка всюди мене супроводжувала, взагалі не стало. Без безла... час зупинив наші приводи. Нині, коли дякір незрусно лежить на тіцієї прикованої від усіх гавані, мені лишається тільки згадувати про те, що ми бачили і пережили, про місця, які відвідували, і події, свідками яких ми стали Але мої мрії про гавині, До яких ми так і не дісталися Ще живі Утін, мрії та спогади Зроблені з одного і того ж тіста Яке треба повільно випікати Щоб вийшов запашлий хліб Здатний втомлювати нам волод у старості Так, я вже постарів Постарів і наш корабель Але він ще здатний подбивати Будь-які відстані перепони в часі ідучи за течією бажань своїх капітанів. Зараз, моя люба Метідо, зупинись! Тебе, що зроблено зі деревні священного дуба, благаю, дай спокій своїм вествам. Капітанів у тебе вже немає. І вже немає покрови тільки злодіїв, через яку доводилося маневрувати під штурмовими вітрами. На добраніч, люба Метідо, бо я віддаю тебе ночі. Рік провів пальцем по останньому рядку, перегорнув сторінку і побачив, що решта аркушів – чість. «Що ви на це скажете?» – запитав він. «Я знаю, хто це писав», – відповів Джейсон. Хлопець дістав щоденник, знайденим ним у вежі і поклав поряди з тим. Відкрив першу ліпру сторінку і порівняв обидва почерки. Щоденники були написані однією рукою це останній щоденник старого Улісса. Він пише про приводи, подорожі й далекі гавані, промовила Джулія. Напевно, він бачив багато чого з борта цього корабля під назвою Макіда. Можливо, все це тільки його уява, заперечив Рі. Я не впевнений, що не цьому кораблі можна вийти у відкрите мури. Джейсон погортав єгипетський щоденник і сказав, і все ж таки, тут так докладно розповідається про Єгипет, ніби опіввідач насправді був там. Але він не міг дістатися туди весловине судному, вигукнув рік. У корабля немає ані двигуна, ані котла, ані вітрил. Він може ходити й на веслах? Думається, це легко знайти двадцятеро охочих йти на веслах з Англії до Єгипту? Я гадаю, що ні. А якби такі люди знайшлись, про них би кричали всі телевізійні канали. Рік за малим не плакав. Читаючи рядки останнього щоденника, він думав про тата, який не встиг зістаритися в морських подорожах. У нього не було можливості викликати свої спогади, мрії і навіть попрощатися зі своїм човном. Одного дня море забрало їх разом, і його, і човен і вирішили більше не повертати. Рікові було дуже важко поділитися цими думками, то він лише перепросив Джейсона і почав нервово крокувати каютою. «Вчора витриму?» – нарешті запитала Джулія. «Будемо вибиратися звідси?» – відповів Рік. Він вийшов на палубу в оточенні світлячків, які ніби заспокоювали його. Ріку?» Джейсон із Джулією споглядали за ним з порога капітанської каюти. Рік посміхнувся, потім розвернувся навколо і запитав плесників. «Янка, де в якому напрянку треба шукати вихід?» Спало би можна було добре роззадити весь хрот. На березі, де був пришвартований корабель, крім ринви, іншого виходу діти не помітили. Морська гладінь займала майже весь простір за винятком ще однієї невеличкої смужки піску на протилежному боці. Цей спляж був дуже схожим на той, куди вони прибули. Так, там так само був невеличкий дерев'яний причал, але замість ринви віднілися вузькі чорні східці, що вели до дверей з масивним кам'яним одвірком, який в круглій кімнаті. Інтуїція підказує мені, що ми маємо піднятися тими сходами і пройти фріз двері. Казала Джулія. Але як ми це зробимо? Вони уважно роззирнулися, але не побачили жодної дороги, яка б з'єднувала два береги. Звичайно, було ще море. Е... Рік перехилився за борти і подивився у воду, й густу, немов нафта. Змірявши осінок приблизно відстань до протилежного берега, він тільки похитав головою. Взагалі-то пливти доведеться далеченько. Сподіваюсь, там немає водоверцей. Ти хочеш сплав дістатися того берега? приголомшею запитав у нього Джейсон. А може, в тебе є інша блискуча ідея? Ми могли б пошукати якусь стежку вдовж стін печери, гадаю, що ми її знайдемо. В Джулія уважно поглянула на друзів. Можна скористатися кораблем? запропонувала вона згодом. Чи гадаєте, це буде важкувато? Що? знову роздратувався рік. По-перше, це й справді важкувато. Ти, хоч розумієш, скільки потрібно зусиль, щоб зрушити цей корабель з місця. І по-друге, хто піде на весла, хто стане за кермо? Можливо, вистачить лише підняти якір? Обличчя Ріка почервоніло від гнів. Тільки не треба ваших містюківських вигадок. Корабель це вам не іграшка. Щоб ним керувати, потрібні знання, здібності, сила і фортуна. А що ми з вами із цього маємо? Ти недооцінюєш себе, Ріку, заперечив Джес. Насправді, все це в нас є. Ти знаєш море і багато чого вмієш. В кілька годин ми вже мандруємо в темряві, озброєні лише бажанням побачити, що там далі. Ми хотіли дістатися сюди, і ми на це спромоглися. Урешті-решт ми розв'язали безкінечну, Низку загадок, незрозумілі написи, таємні фрази, відкрили хитромудрі заньки. Особисто я називаю це здібностями. А вже ж, ти кажеш, що тут потрібна ще й сила. Гаразд, жодного з нас сильним не назвеш. Але ж ми лише підлітки, проте разом ми здатні гори зрушити. Ти тільки скажи, що нам робити. І до того ж мені завжди цаланують. Я залишився живим, хоча сьогодні вже двічі ризикував життям. І Джулії щастить не менше за мене. Сестра поцікавлено поглянула на нього, та Джейсон ще не вгамувався. Нам дійсно поталанило, бо лише тиждень тому ми ще були в нашій квартирі та грали в комп'ютерні ігри, як все роблять мільйони інших дітей у Лондоні. І ось ми тут, у цьому неймовірному гротові, на кораблі, що здається магічним, Поряд із другом таким самим неймовірним, як і все те, що тебе оточує. Хіба це не фортуна? Таке визіння не можна нехтувати. Гарна промова, вигукнула Джулія. Цього разу вона була на 100% згодна з братом. Джейсон наблизився до ріка і додав. Глянь на той берег ріку. Не такий вже він далекий. Але я б краще спробував дістатися туди на якомусь шматку деревини ніж спливти у воді в темряві. Якщо ми опинимось у воді, тоді, звичайно, попливемо. Але я гадаю, ні, я впевнений. Що ми сюди потрапили не випадково, договорила замість нього Джулія. Так, погодився Джейс. я вважаю, що ми потрапили сюди не випадково. Ви хіба не чуєте? Тут і, ніби все ничуть не, не промовляє до нас. Ви знайшли її, вона не... ваша, піднімайте якір, будьте її капітанами. Хоча б на день станьте капітанами Метіди. Ну ж, бо Ріку, невже ми не зможемо повести цей корабель звідси туди? Джейсон показав пальцем на берег, де були вони, а потім на протилежний. Опустивши руку, він побачив, як заіскрилися очі Ріка. Ну що ви на це відповісте, капітане Ріку? Поклапив Джейсон, друга трохи хребким, як у кіногероїв голосом. Зрушимо цього воза! Рік стиснув кулаки. Він відчував водночас і хвилювання, і лють, і сумнів, і трохи безумства. Але внутрішня боротьба тривала недовго, і врешті хлопець відповів. «Гаразд, зрушимо його капітана Джейсоне!» Джулія поклала йому руку на плече. Капітане Джулія, по рік, ріки, не обертаючись, запевняє вас, що ми не вийдемо з цього грота і не повернемося додому, доки не розкриємо кожен з його секретів. Потім хлопець підскочив і вигукнув «Уперед, друзі, рушай ми!» Усі одночасно зірвалися з місця, не достеменно знали, що треба робити. Рік віддав свій перший наказ – позносити до капітанської каюти все, що могло би їм знадобитися. Джейсон підняв з руку до чола, салютуючи. «Буде зроблено, капітане Ріку!» Розділ 22 Доомріяний гаваний. Рік спробував визертися на крот щоглу, чіпляючись за невеличкі зарубки на ній. Він хотів зрізати вода й одну з чотирьох линв, бо вона могла їм знадобитися. Хлопець поклав у кишеню ніс, який взяв на кухні Вілли Арго, і, ціпивши зуби, почав поволі лізти в Коли він, щомиті ризикуючи гепнутися на палубу, Подолав уже приблизно половину відстані з капітанської каюти, вийшла радісна Джуль. Погляньте сюди, укнула вона хлопцям. В скрині повні моторо. рік пирхнів. І як же він сам здогадався зазирнути туди? Хлопець почав спускатися так само обережно, як перед тим ліз угору. І нащо потрібні всі сімотуски? запитали у нього близнівки. Рік уважно оглянув вітрильні линви. Деякі з них прогнили, але більшість була у задовільному стані. Хлопець із загадковим виразом обличчя проскладав їх на палубі, а потім підвів близняків до корби, приладу для підгняття якоря. Він складався з дерев'яного барабана та руків'я у формі літери гли, прокрутивши яке можна було витягнути якір. Та руків'я аж ніяк не хотіло крутитися. Безумовно, воно аж заїжжавіло від часу, і його заклинило. Діти спробували разом зрушити його з місця. Взяли, взяли, взяли. Коли вони вже хотіли обличити цю справу, корба скрипнула і піднялася. Да, доклавши всі зусиль, Друзі спромоглися зробити чверть оберту, потім половину і нарешті повний оберт. Кілька ланок, вкритих крапельками води, намоталися на вісь. Украй повільно, зі скрипом, пихканням, зойками, вони все ж таки підняли знаякер, який важив більше, ніж усі вони разом узяті. Поки Рік із Джейсоном крутили корбу, Джулія перехилилася за борт і контролювала – або й, аби якір не пошкодив обшивку. «Я бачу його!» – пихукнула нарешті дівчина. «Ви витягли його!» І раптонь корабель рушив з місця. Рік відійшов від корби, та напажав гучним голосом. Джейсон, йди до керм! Джулія, опусти пару весел! Одне з штид борту, а друге з бакборту. борту!» Але Джулія так і залишилася стояти на місці, не розуміючи, як виконувати цей наказ. «Опусти весло! Одне з правого борту, а друге з лівого!» – повторив її Рік. Джейсон наблизився до одного з весел Керл, схопив його за держак і запитально глянув на свого рудоволосого приятеля. «Опускай!» – крикнув Рік. Джейсон одразу ж опустив весло, і воно різко занурилось у воду, мало не потягнувши за собою і самого керманича. «Та не так!» Тримай кермо за ту поперечину. Тримай міцно. Міцно тримай. У Джейсона ледь очі не повиласили від напруги. То легше сказати, а не зробити. Не так вже й просто тримати його місць. Е, Полінки відповів він Рікові. Ми рушили, закричала Джулія. Хоча тепер. Ні, ні тепер знову рушили. І справді, корабель спочатку рушив уперед, до просилежного берега, але потім немов натрапив на течінню, яка повернула йому назад. Урешті-решт, корабель знову зупинився. Рік роздратовано опустив кермо зі свого борту і покликав друга. Джейсон, йди нас сюди, то він доведеться керувати самому. А ми ж з джулією сядемо за весла. Тримай кермо прямо, спочатку одне, потім друге, а раз... Ти маєш спрямовувати ніс корабля на двері на тому березі. Ріку, спробуй. Спочатку одним кермом, потім другим. Гаразд, я спробую, відповів другий капітан, міцно тримаючи поперечину свого керма. Рік побіг до Джулії, наказав її взятися за весло, а сам схопив інше на протилежному борті. Ти змієш веслувати? Ні, ледь вимовила перелякана Джулія. Лихо та годі. Рік розчаровано озирнувся. Хлопець, розумів, якщо не почати веслувати негайно, Метіда попливе у протилежному напрямку, і вони повернуться туди, звідки відчалили. Тоді вам доведеться помінятися місцями. Ти підеш до Керена, а Джейсон прийде веслувати. Мерщі, наказав він. Джейсоне, я біжу до керен, гукнула йому Джулія. Джейсон, приголомшений і стурбований, лише кивнув. Він стояв на кормі між двома кермами і хапався по черзі то за одне, то за друге. Не гаючи часу, хлопець помінявся місцями з сестрою і взявся за її весло. А ти, принаймні, вмієш веслувати, Джейсоне? гаркнув йому рік. Ще пак. збрехав він. Коли я скажу три, почнемо веслувати. Опускаємо весла, робимо гребок, піднімаємо весла. Знову опискаємо, наступний грибок, знову піднімаємо. Торопав про що я? Так, відказав йому Джейсон, хоча не второпав, а нічого гісенько. Один, два, три, скомандував рік. Він опустив весло у воду, натиснув усією своєю вагою і потягнув на себе. Потім підняв його з води. Джейсон намагався робити так само. Почувши, що весло влюбнулося у воду, потягнув його на себе, потім підняв. Ще раз. Вони повторилися вправу. Ще раз. крикнув рік. Джейсон швидко окусив весло і підняв цілий фонтан бризок. Але судно не, не слухалося. Щось його не пускає. їх Джулія. Ми так і стоїмо на місці. Дідько, вирвалося в ріка, коли він знову піднімав своє весло. Це неможливо, проте Джулія мала рацію корабель не рухався. «Тут, напевно, є ще один якір», – здогадався Рік. І справді, здавалося, ніби щось міцно тримало їхній корабель біля причалу. «Ми маємо знайти цей другий якір, ну-мо!» звернувся Рік до дузів. Під час їхнього тукцювання на палубі Джейсонові рапнем сайню, сайнула думка. Спочатку він відкинув її, та вона повернулася до нього знову. «А що, як іншого якоря, не існує?» Можливо, Метіда готова відчалити, де їй чогось бракує. Мети! Мети цієї подорожі! Тут на борту мав би бути прилад, за допомогою якого можна визначити курс. Щось на кшталт радарів у літаках. І саме його треба шукати. Можливо, його, продовжував міркувати Джейсон. У цього корабля є якийсь суперсучасний двигун, навіть якщо трюм зовсім порожній. Раптоно Джейсон... Здалося, що корабель просто чекає, доки йому сповістять про мету подорожі. Ну, це ж міг бути магічний корабель. У щоденнику зазначалося, що його обшивку зроблено зі священного дуба, тож, можливо, і сам корабель священний. Священний для кого? Занурившись у власній фантазії, Джейсон пішов до керма. Що це ти там робиш, Джейсоне? закричала Джулія. Хлопець лед підвів на неї очі. «Намагаюся зрушити його!» – відповів він сестрі, рухаючи кермом у воді. Але корабель не слухався його і стояв неначе прив'язаний. «Ліш, Бо, рушай!» – заволав Джейсон, зискаючи на кермо. Зрештою він припинив тиснути і знову дав волю фантазії. «Ось він, капітан Джейсон, веде свій корабель крізь шторм до невідступної землі!» Ось відступають стіни грота, а на реєф, немов за допомогою чарів, з'являються вітрила. Може, ще раз спробуй їй веслувати, був князь рік. Ні, ти справа не в заперечив капітан Джейсон, рухаючи кермом, щоб обійти айсберг, який існував лише в його уяві. Розумієте, цей корабель не ходить на весла. А що ж тоді його рухає? Вітрила, двигун? Чи, може, твої мрії? Джейсон примружив очі і тепер бачив лише мерехтіння світлічків у темряві печери. «Невже?» – запитав він самого себе. «Невже це можливо?» І хлопець знову пригадав щоденник капітана. «Хіба там не було написано, що корабель ішов туди, куди їм хотілося?» «Єгипет». Старий Уніс був там, і він дістався туди на борту Метіди. Джейсон знав це достеменним. Для більшої певності хлопець витяг із кишені єгипетський щоденник, на якому днемог на постаменті. Ще кілька годин тому стояв корабель оконих вертів. Єгипет пробублував собі підніс Джейсон. І саме в цю мить він відчув, як дерев'яне кермо завібрувало під його пальцями. Поду вітру розігнав Маркус світлячків, що крутилися перед його очима. Що відбувається? Звідки цей вітер? вигрикнув рік з палуби. Єгипет, повторив Джейсон, але цього разу голосніше. Кермо знову завібрувало, а вітерець розсіяв світлячків, які, неначе щось віщуючи, полетіли до в стін рота. Джейсоне, зараз ми знову опинимося в темряві, запанікувала Джулія. Зараз щось почнеться. Джейсон лише кивнув. І справді, Щось відбувалося. Корабель слухався його. Хлопець знову засунув щоденнику кишеню і міцно стиснув кермо обома руками. «Тримайтеся!» – гукнув він своїм друзям. «Зараз!» А потім чітко й гучно викрикнув. «Вези мене до Єгипту!» «Джейсоне, що ти там виразеш?» – здивувалась його сестра. Черговий подов вітру хитнув корабель так, що Джулія впала на палу. «Я ж попереджав тебе, щоб трималася міцніше, гакнув Джейсон. Кермо в його руках аж затанцювало, смикаючись на всі біч. «Так, до Єгипту!» – знову крикнув Джейсон. «Вези мене до Нефертітіт і до скарбів Тутанхамона!» Навколо нього завивав вітер, здіймаючи хвилі. Світлячки зовсім зникли, і грот поглинула темрява. Розділ 23 Перед новими дверима. Облівія Ютон квапливо крокувала по мармуровій підлозі власного маєтку. Манфред, водій з бандитською пикою, який возив її на віллу арго, вибіг з бокових дверей. Манфреде! зойкнула Облівія. Молодий кинув на господарку похмурий погляд, у якому на ниті. Проминуло задоволення від того, що він спромігся налякати її. «Міс Ньютон, я маю вам дещо доповісти», – пробурмотів він хрипким голосом. Облів'я овинуло його, поспішаючи в кінець коридора до яскраво синіх дверей. Судячи за цього, я не хотіла, щоб їй заважали, але Манфред не відступно дрівотів у слід. «Я стежив за детьми, як ви мені наказали». Ще до того, як пішов дощ, вони спускалися зі скелі покупатися. Ні. Mm. Підбори облівлії швидше засокотіли по мармору. Повертаючись додому, один з них зірвався. Чудово. І що, він живий? На жаль так. Він зачепився за якийсь виступ, а друзі витягли його звідти і відвели на віллу. Шкода, ти знаєш, ні цього разу. Але це ще не все. За півгодини потом вони взяли велосипеди і поїхали до Кілморкова, звідки повернулись додому з якимись книжками. Вони читають, а всі скаржаться, що діти зараз зовсім нічого не читають. Нехай читають, може, хоча б не накоять біди? Здається, вже накоїли. Облів'я різко зупинилося. Ти про що? Не знаю, як це сталося, але. Цієї ночі перешлість повернутися сюди. Я бачу спалахи у вроті. Гарне обличчя Облівії скривилося від люті. Спалахи? Хіба ж це можливо? Цього я не знаю, міс Ньютон. Річ у тім, що... Але як вони не спромоглися дістатися туди. Що ще вигадав цей старий? Нестор не зможе мене спалити. Зараз же ні. Облів'я Ньютон схопила Манфреда за плечі. Уп'явшись йому в шкіру нігтями, так, що той аж зубами заскриготав від болю. Хай там як, але ми маємо йти далі, прошепіла обгів'я. Ми маємо йти далі, незважаючи ні на що. Зрозуміло, я розраховую на тебе, Манфреде. Гаразд, міс Ньютон, простогнав водій. Він полегшено зітхнув, коли Облівія прибрала свої нігті з його шкіри, а потім обернувся і відчинив сині двері. "Можете на мене розраховувати, прошепотів Манфред, коли двері зачинилися і в коридорі залишився лише аромат парфумів Облівії Ньютон. Розтираючи плечі, які ще боліли від її нігтів, він додав: "Королівтелька злодіїв" У гроті під скелею розігрався справжній шторм. Було таке враження, ніби корабель разом із дітьми опинився у центрифузі величезної кам'яної пральної машини із солоною водою. Судно тивиринало, то потопало, нахилялося і зачерпувало воду то одним, то іншим бортом. Учепившись у линви й лавки веслярів, рік із Джулією відчайдушно намагалися не випасти за борт. Джейсон, на відміну з інших, був заклопотаний тим, як припоткати кермо, що вискафувало з його рук на його розгорячілий кінь. — Ми впораємось, — підбадьорював він. — Тримайтеся ясніше. І коли їм вже здавалось, що печера ось-ось обвалиться та розчавить їх, буряв щук. Ще мить тому корабель кидали на квилях замвишки з ворот щоклу, і враз море знову стало спокійним. Корабель перестав хитатися і повмінно наблизився до причалу. Джейсон випустив з рук кермо. Промокла до нитки Джулія озернілась в вилізу з-під лавки, в яку ще кілька секунд тому вчепилася немов кліщ. А Рік нарешті покинув лінгу, який перед тим довірив своє життя і розминав напружені руки. Ні в кого з них не було ані сил, ані бажання щось говорити. Усе, що відбувалося, здавалося цілковитим безглуздям. Шторм тривав не більше трьох хвилин, проте це були найдовші, найнескінченніші і найнеймовірніші хвилини їхнього життя. «Джейсоне, з тобою все гаразд?» – запитала його сестра. У нас крізь промоклому одезі всі троє тремтіли від холоду. На палубі, як і в трюбі, було повно води. «Що це з ними сталося?» – запитав Джейсон, ледве тримаючись на ногах. Рік із Джулією лише похитали головами. «Ми гадки не маємо. Сталося та й по тому. Ми на протилежному березі, Джейсоне!» Хлопець блинив очіма й роздернувся. Корабель спокійно похитувався біля причалу на протилежній стороні грота. «Це… це неймовірно!» – посміхнувся Джейсон. Я ж тобі кажу, що ми вже на протилежному березі, дивись но, і як вігнула на чорні східці, які вели вгору до дверей. Рік почав скидати із себе мокрий одяг. Потім з'ясуємо, що з ними сталося, промовив він, класуючи зубами. Ми проньокли до останньої нитки, амчі!» і нам потрібно якомога швидше обсохнути. Я бачила одяг у скрині, що стоїть у капітанській каюті, згадала стомлена Джулія. Тоді сході на туди, запропонував Джейсон. У капітанській каюті вони знайшли запорошений одяг, якому на вигляд могло бути років зо триста. На щастя, вода не позалувала скрині, і всі речі в них залишилися сукими. Діти переодягнулися вже в четверте за один день. Цього разу недоладні штани, потерті сорочки та грубі зрев'яні свандали. Не маючи сил навіть кепкувати зі власного куметного вигляду, вони захопили з собою словник і ще дейника корисних речей та зійшли на землю. Окни, голову, ще й досі надто зморені, щоб розмовляти, друзі перетнули берег і стали підніматися за тевтими східцями». Я дуже сподіваюся, що за цими дверима нас не чекатиме червона сподіванка, проборчала Джулія, бо я, напевно, вже не витримаю. На кам'яній плиті над дверима були вирізьблені три черепахи, які на рікову думку означали тихіше їдеш, далі будеш. Зупинившись перед дверима, Джейсон натиснув на них рукою. Та щастя, цього разу не було жодного складного замку, і вони прочинилися. Хлопець обернувся до друзів і запитав «Ходімо?». Джулія з Ріком схвально кивнули і відчинили двері. Далі буде. Дякую, друзі, за те, що прослухали цю чудову книгу. Окрема вдячність пану Артему за його наполегливість та старання. Дякую за зроблений запис. Шановні слухачі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобалась вам ця аудіоверсія. Можливо, ви маєте бажання спробувати власні сили, тож надсилайте ваші аудіоверсії книг. Ну і звичайно ж, підписуйтесь на канал, сподобуйте відео та розповсюджуйте у соціальних мережах. І з вашою допомогою, української, буде значно більше. За можливості, підтримуйте вихід нових книг на каналі, станьте спонсором у YouTube, або ж скористайтеся посиланнями на картки Монобанк, Байміа Coffee чи Патреон у описі до цього відео. Та насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні сили України